amma ba'd qala shaykhul islam al-mujaddid muhammad ibn Abdul al-wahhab rahimahullahu ta'ala bab ma ja'a fi an-nusrah bab yang menjelaskan tentang an-nusrah An-Nusrah secara luga telah disebutkan di dalam lisan al-Arab bahawa yang dimaksud dengan An-Nusrah adalah ruqyah yu'alaju biha al-majnun wal-marit merupakan ruqyah untuk mengobati orang yang gila demikian pula orang sakit dan yang semisalnya orang yang kesurupan orang yang terkena sihir dari kata dan dinamakan ruqyah untuk mengobati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 Penyakit Dan yang semisalnya An-Nusrah Apabila ditinjau Dari sisi As-Syara'i Terbagi menjadi dua bahagian Jenis yang pertama An-Nusrah Berupa Ruqyah-Ruqyah Syari'ah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 Menjerumuskan seorang ke dalam al-kufur wa syirk dan tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu sihir sebab, sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu, bahawa al-sihir adalah kekufuran wa la yufrihussahiru haythu atah tidaklah beruntung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 dengan kekufuran yang semisalnya yang demikian inilah yang terdapat dari nas-nas para ulama dan dinukilkan, diruatkan dari Nabi SAW yang demikian ini yang dilarang, yang diharamkan Adapun jenis yang pertama yaitu ar-ruqa wal-ilajat as-syariyah yang tidak mengandung kekufuran dan kshirikan telah disebutkan oleh para ulama dari beberapa perkataan mereka yang menunjukkan bolehnya, bagaimana akan kita nukilkan di dalam kitab ini. Beliau berkata An Jabirin anna Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dari Jabir dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa su'ila 'an an Beliau ditanya tentang an-nashrah Setelah kita sebutkan tadi makna dari an-nashrah Faqala maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ia min 'amal syaitan Bahwa ini termasuk dari amalan syaitan. Dari perbuatan syaitan. Karena mereka meminta bantuan pada para syaitin. Meniljin. Dalam menghilangkan satu sihir. An-Nusrah. Rawahu Ahmadu bi-sanadin jayid. Dirawatkan oleh Imam Ahmad. Dengan sanad yang bagus. Dan Al-Hafidh ibn Hajar Hajar rahimahullah. Sebagaimana yang disebutkan dalam taqlid bahawa beliau menghasankan hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari dan juga Ibnul Mufleh Ibnul muflih dalam Aladabus Syar'iyah menyatakan sanatnya jayid dan di dalam hadis ini kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang an-nushrah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 Sehingga alif lam yang terdapat di dalam pertanyaan ini an-nusyrah bukan alif lam secara istigraq secara keseluruhan dari jenis nusyrah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi bahawa ada nusyrah yang diperbolehkan. Ada pula nusyrah yang diharamkan. Ya. Dan yang ma'khud yang diketahui dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis ini bahawa yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya dia hanya bertanya tentang an anushrah yang dilakukan oleh mereka, yaitu hendak menangkal sihir juga dengan menggunakan sihir yang semisalnya dengan kufuran. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hia min amal syaitan dan ini termasuk dari amalan syaitan. Sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kisah ketika tersihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh seorang Yahudi Nabi bin Al-Asab di mana Jibril alaihis salam mengabarkan tentang letak dari uh, ikatan sihir tersebut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 Tatkala Aisyah bertanya kepada dia, Mengapa engkau tidak melakukan nusrah? Maka Rasulullah SAW tidak mengatakan itu dari amalan syaitan. Hanya saja beliau mengkhawatirkan akan terjadinya fitnah pada waktu itu. Walhasilkan muslimin rahimahkumullah. Di sini menunjukkan bahawa an-nusrah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah an-nusrah allati tatu dhammanu sihr. Yang mengandung sihir. Oleh kerana itu ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala berkata beliau menjelaskan An-Nusyarah Kata beliau Hallus sihir adil mashhur Wala yakadu yakadiru alaih illa man ya'rifu sihir Yang dimaksud dengan An-Nusyarah adalah Melepaskan sihir dari orang terkena sihir Dan hampir saja tidak mampu seorang itu melakukannya Kecuali dari orang yang mengetahui ilmu sihir pula Wa Abu Dawud. Nah. Al-Quran ya wa Abu Dawud. Hah? Kenapa? Ya. Rawahu Ahmad bisanadin jayit wa Abu Dawud. Al-Quran. Dan diruatkan pula oleh Abu Dawud. Wa kala. Dan beliau mengatakan. Su'ila Ahmadu anha. Ditanya Ahmad bin Hamal, rahimahullah tentang an-nushrah, karena Abu Dawud termasuk salah seorang muridnya Imam Ahmad bin Hamal. Beliau punya beberapa soalat, pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Imam Ahmad bin Hamal, rahimahullahu taala, bahwa Imam Ahmad ditanya tentang an-nushrah, fakalah. Maka beliau mengatakan Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kulla Ibn Mas'ud membenci an nishrah seluruhnya Ya Apakah yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud Rahimahullah taala di sini adalah an nishrah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allatihya min amali syaitan. Naam. Ataukah? ibnu Mas'ud rahimahullah ta'ala membenci al-Nusyarah secara keseluruhan. Sebagaimana beliau juga tidak menyukai untuk menggantungkan tamimah. Al-Tama'in. Apakah dari Al-Quran ataukah selain dari Al-Quran al Sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu dari mazhab Abdulai bin Mas'ud radhiyallahu taala anha dan para ulama ussalaf demikian pula yang terdapat di dalam nash-nash Al-Qur'an Karim istilah al-karaha fulan yakrahu kada si fulan membenci ini membenci ini jangan kita fahami dengan istilah makruh menurut istilah orang-orang belakangan dari kalangan al-mutaakhirin dari al-usuliyun wal fuqaha ya namun ulama salaf kalau mereka menyebutkan takbir al-karahah kariha fulan yakahu fulan ana akrahu hadza ana karihtu dzalika yang dimaksudkan adalah karahatut tahrim haram dan ini masyhur dari perkataan al-imam Ahmad bin hanbal rahimahullah beliau senantiasa mengatakan yakrah, yakrah, yakrah namun yang dimaksudkan adalah haram ini saya ikhwan perhatian jangan sampai kita mencampur adukkan antara istilah orang dahulu dari kalangan para ulama usulah dengan yang belakangan kalau dahulu mereka mengistilahkan al makruh ya al firaha maka yang dimaksud adalah al haram Ya, selama tidak ada dalil yang memalingkan darinya maka Ibn al Qayyim rahimahullah ta'ala juga menjelaskan hal ini dalam kitab beliau Al sehingga Imam Muhammad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan Ibn Mas'ud membenci ini semuanya maknanya adalah mengharamkan ini semua ya karena ini dari amalan syaitan ataukah Dikhawatirkan pula Dalam beberapa jenis nusrah Yang mungkin tidak mengandung kufuran Dikhawatirkan akan menjeruskan pada Kekufuran Naam Dan para ulama membawa perkataan Ibn Mas'ud Kepada makna yang pertama Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ala'ala'u salam Wa fil bukhari an qatadata Dalam riwat alimam al-bukhari ذلك وتاده ابن دعامة السلوسي ابو الخطاب قلت لابن المسيب اقو بارتنى kepada ابن المسيب يعني سعيد ابن المسيب ابو محمد فقيه اهل المدينة وهو من الفقهاء السبعة وهو سيد التابعين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 mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa seorang terkena tip jenis sihir aw yu'akhadhu an imra'atihi ya akaukah yani al-zahir au di sini keraguan dari rawi na'am yu'akhadhu ay tarhalani dari mendatangi istrinya. Yakni, Dia tidak mampu mendatangi istrinya dan bertubuh dengannya. Nah. Ini maknanya, Yukakhad. Anim berarti. Yukakhad dari kata al-akhdha. Ya, atau al-ukhdha. Yang maknanya adalah, Mantra-mantra yang diucapkan oleh tukang sihir.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 Ayu hallu anhu au yunshar dilepaskan darinya dan dihilangkan sihir tersebut ya yang zahir ini keraguan pula dari perawi au maknanya sama yuhallu anhu ai bermakna yunshar hanya perawi ragu apakah dengan lafaz ayu hallu anhu atau dengan lafaz yunshar yang maknanya apakah boleh untuk disingkat sihir tersebut dilepaskan? Ya, halah kata Syeikh Ibnul Musayyib, rahimahullah Taala, 'La ba'sa bhi'. Tidak mengapa. Yang demikian boleh. Inna ma yuridun bhih al islah. Sesungguhnya yang mereka akan hendaki dengannya adalah al islah.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 hai tu ata tidaklah beruntung tukang sihir tersebut ya wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah tidaklah mereka mampu untuk memudaratkan maka sihir ad-darr memudaratkan sehingga nampak dari jawaban Said bin al bahawa bahwa annusyrah beliau maksudkan di sini nusyrah yang tidak mengandung Al-Sihir Wa ruya 'an al-Hasan annahu qala wa diriwayatun dari al-Hasan bin Abi al-Hasan yasar thiqah faqih imam at-tabi'in annahu qala bahwa al berkata rahimahullahu taala la yuhallu as-sihr illa la yahullu as-sihr illa yang melepaskan sihir itu kecuali Tukang sihir. Nah, ya, tidaklah yang melepaskan sihir tersebut kecuali tukang sihir. Yakni al algalip kebanyakannya. Nah, mereka yang membantah sihir menghilangkan sihir juga dengan sihir. Yang ini yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hia min amal syaitan. Ini termasuk dari amalan syaitan. Oleh kerana itu, Qala bin Al-Qayyim berkata Ibn Al-Qayyim rahimahullah An-Nushrah hallus sihir anil mashur. Yang dimaksud dengan An-Nushrah adalah melepaskan sihir dari orang yang terkena sihr. Wahiyanaw'an dan ini ada dua macam. Ahaduhuma yang pertama hallun bisihrim mislihi Melepaskan dan menyingkap sihir dengan sihir yang semisalnya, wahwal ladi min amal syaitan dan inilah yang termasuk dari perbuatan syaitan, karena mereka pun meminta bantuan pada para syaitan dari kalangan jin, waalehiyoh malu kaulul hasan dan atas perkara inilah dibawa pendapat al hasan al basri rahimahullah, faytakarabul naashir wal mantashir.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 Wal-adwiati Wal-da'awati al-mubaha Fahada jahiz An-nushra dengan ruqyah Dengan At-ta'awudat Kul a'udhu bi-rabbil falak Kul a'udhu bi-rabbil nas Hawthu billahi minasyaitanun rajim Ya Dan yang semisalnya dari At-ta'awudat yang syar'iyah, Wal-adwiah Dan obat-obat dawa Na'b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 dan di sana hadith hadis yang lain. Wa da'awatil mubahah dan doa-doa yang diperbolehkan yang disyariatkan. Fahadha jaiz. Maka ini boleh. Oleh kerana itu Jibril alaihissalam salam meruqyah Nabi alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah sebagian para sahabat. Dan para sahabat mereka pun meruqyah dengan ruqyah ruk yang syar'iyah tidak mengandung kekufuran dan kesyirikan. Maka dengan demikian ya, kawan, fahamilah dan tergabungkanlah makna-makna yang datang dari nusus hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari akwalus salaf. Tidak ada tanakut, tidak terjadi pertentangan dan kontradiksi di antara perkataan-perkataan mereka. Wallahu a'lamu bisshawab ilahuna, ya kawan. Taufanul hafidzahumullah.